Hej och välkommen till denne helt helt nya podden. Tusen tack. Jo, var hyggligt. Hej Odd. Hejkommen. Hej. Eh, nu är det flere enn oss på en måte dette som synnerligen fler än oss i på något håll på detta audiorummet som hörer på og då börr vi kanske si vem vi är. Det bør vi kanske göra. Eh, ska jag starte? Ja, tack. Ja, flott. Eh, jag heter Odd. Ehm, jag 32 år gammal. Kommer från Askim i Indre Östfold. Uh, er uh, Ugift Og barnløs uh, Fyller Tida med derfor med uh, Å gråte mye Nei <laughs> jeg, jeg trener uh, uh, Løper mye Løfter litt vekter uh, Og så Ser jeg på uh, Film for eksempel jeg Er sammen med venner uh, Ja kan å gjøre egentlig det som faller mig inn og har lyst til ofte. I tillegg så jobber jeg litt da. Jeg må nesten det. Jeg jobber som lærer. Det slår man nå at jeg er jo alt det du ikke er. Ja. Hva heter det? Ikke barnes, jeg er barn... Full. Barnfull. <laughs> barn har. <laughs> Konefull. Ja. Er et år eldre. Eller egentlig bare en måned eldre. Jobber også som lærer. Løfter alt for lite vekter, løper alt for lite. Men jeg er glad i å se på at andre gör det. Ikke løfter vekter, det er litt kjærlig. Det men... har vi veldig tilfellig sagt. Altså, vi vi er veldig glad i å se på sport også. Ja. Og spesielt fotball, må vi vel innrømme. At... Ja, og, og vintersport om vinter. Ja, det er, det, er, det er klart. Men det er jo ikke først og fremst det denne podcasten skal handle om. Vi har valgt å kalle det for gutterommet. Og det er egentlig fordi vi, vi lengter litt tilbake dit. Ja, på en måte. På, vis, på en måte, så er jeg litt glad for at jeg ikke er... At jeg ikke er... Jeg sier ikke at jeg ville vært der nå som 33-åring. Nei. Det vil, jeg, det vil jeg ikke. Men liksom, men ja, det er enkelte ting som, som man kan være lite nostalgisk på av og til. Da. Ja. Og hva er det du tänker på... Først og fremst som du er liksom litt nostalgisk på? Jeg tenker litt på det å kunne gå in på sitt eget rum og så ha eh, typiske 90-talsleke for meg. Var jo, liksom, det var He-Man-figurer, det var litt eh, smålego, eh, fotballplakater på veggen, eh, etter hvert en liten TV med en videospiller som jeg kunne ta opp direkte fra TV-en hvis jeg ville se en fotballkamp i opptak. Flere ganger. Flere ganger, ja. Det, det var helt fantastisk. Ehm uh, och då efter fylle fyllde med plakater og sånt. Och det är ju lite det vi eh uh, ja, vi går dit kanske du kan berätta lite om ditt gutturom. Uh, ja, det var ju mycket fotboll plakater, uh, en del. Eh uh. uh, efter vart som jeg blev äldre så kom det lite andre ting också. Eh uh, uh. men uh, uh, jeg jag hade TV på rummet en stund när jag delten med systerom tills vi flyttade mellan rummen våra. Var det, det var reisetv vi gjorde ett sätt förstå? det var ju det var en liten TV men ikke en något som ville kvalificera sig. Det var köntakt på så nei, det var, det er, en men där men en berest TV då. Ja, altså, søstre, ja. Meg, så mellan rummet til systerom ju mig så reste den ganska mycket för vi hade han anvär uke. Okej. Okay. Eh, så det var det var sånn vi löste det då vi fick TV:n TV sammen. Och nu har konceptet här då, för att snå det er ju att vi har krett in i Odds nya hus, <laughs> ett bodde där har... i snart fem år. Han ja. har i alla fall en källare som inte har varit väldigt mycket brukt. Och där står det et relativt tomt rum eh, som vi har lust att göra om til vårt ideelle gutterom. Mm. Eh vi har varje en eller to eller tre nya gjenstander som vi kanske gärna skulle haft på vårt gutterom på 90-talet. Ja. Eh, Vad har vi här nå? Eh, vi har vi har lite helt standard möbler for vi måste på något sätt ha ett sted. Jag tänker att den soffan här är typiskt 2010 plus soffa så den borde egentligen byttas ut efter vart, <laughs> ja. ja, <laughs> eh, men eh, med ett par sackosekrar. Ja, kanske det. men eh, altså det, liksom det som vi på något sätt manglar är pinn allting till att ha på veggene, og och liksom ja, sånne ting. Så ting och ting att med. Det är det, det jeg det tänker på. Ja. Altså, som sagt, jag hade mycket såna figurer och sånt og det var liksom ting man kunde sitte og bare hålla på med. Mm. Eh, det man har alltid varit en fikler. Eh, gott att men såna ting som man kunde å leke med, se på ja. um... Vi har jo allerede sendt ut noen tiggemelk til, til produkter som er litt vanskelig Å få tak i nå Jeg har blant annet kontaktet Den god gamle Boing-klubben Som nå heter Kickers, Kickers. Kickers. Alt for kult, den tøffe setbokstaven er tilbake <laughs> ja så vi håper å få kanske noen gode gamle 90-tallsplakater og få opp Erik Torstedt på veggen her og... Ja, de var veldig hyggelige, de ringte faktisk og jeg, i og med at det var Kenneth som hadde sendt mailen, så ble jeg veldig forvirret når de ringte Her <laughs> var ja, det jo skrivende med apen Så det jeg også har tenkt nå i det siste dagen at jeg gjerne vil ha det her, er en Plakat fra Diplomis, med iskart og dems fra 90-tallet. Ja. Det kunne jeg veldig gjerne tenkt med. Trillo-is og hele... Trillo-isen må absolutt opp igjen. Så... Ja. Da er det liksom... Det er, det er selve konceptet vårt, at vi skal mimre litt. Eh... Alt kommer til ha... Alle forskjellige spalter og alle vil ha grunn til at vi, vi var unge på 90-tallet. Vi skal blant annet ut gamle TV-serier på nytt. Vi skal finne, prøve å få tak i smaker fra 90-tallet, som er typiske for oss. Mm. Og vi skal kanskje diskutere kjendiser, som kanskje ikke er kjendiser lenger, ja. som er verdt å snakke om. Og, og, men, men så må vi tenke at selv om vi, på en måte, vi må jo basere det her på den tiden som vi husker. Mm. Men vi føler likevel at det kan være en slags universell touch her, fordi det er, jo, det er jo sånn at alle har jo vært unge en gang, og selv om vi må jo gi våre subjektive minner derfra, mm. så kan det hende at det er noe som er som, som, som flere vil huske Ja, og, og det, kan... det snakker vi også litt om at vi snakker om hvem var vi som hvem var vi i 1995, og det er litt vanskelig å huske men så fort man får et lite hint Oj, oh jag undrade det håller sig på mig ja. det, vi med, ja. Mm. det var nog. Ja. Så där vill vi gärna ha lyttekontakt där vart det kommer med någon någon snå hint om vad vi kan snacka om. Alltså detta med till exempel, för jag säger fotbollskort, så vill jag tro at det vaknar något av i dig. Nej, jag har aldrig haft fotbollskort. Ser? <laughs> Ironiskt nog. Jag hade andra vänner också på den tiden. Eh, <laughs> jag hade kanske par fotbollskort. Det det hade men det var aldrig något jag samlade på för jag var inte samlare. Nej, på såna ting. Nej. Jeg var helt på det, det området, var jeg helt motsatt enn en, en, nå. Ikke at jeg samler så mye nå, men jeg kan komme litt tilbake til hvorfor jeg var litt annerledes enn nå senere. Ja, det er, det... Det er litt tidlig å begynne på det, akkurat nå. Det er et stort lærerettomlekk. Det er jo i hvert fall konseptet vårt. Ja, og vi skal introdusere det for noen av de faste spaltene nå. Da går vi rett og slett rett i gang med første spalte her. Og det handler litt om å finne tilbake til 90-tallets smaker. Ja. Og i den sammenhengen så er det en glad nyhet som er veldig, veldig aktuell, synes jeg. Jeg var ute i butikken här en dagen, og trodde plutselig jeg var tilbake på 90-tallet, for der så jeg nemlig noe lysegrønt som skinte i horisonten. Og jeg måtte gå nærmere og se at jo, det er opptatt tropobrusen, som er tilbake i hyllene. Mm. Eh, den ser ganske like ut som tidligere. Det som er morsomt er at flasken er på ikke 0,5 liter, men 0,45. Ja, men det, det er jo sikkert... Det, det holder det. Ja, eh, og så står det man skal vende flasken og nyte. Vende sig til? Ja, kanske det. Jeg tror det handler om å snu den opp ned, Ja, ok. Og så rundt igjen. Noe som er extra morsomt for oss er at dette er jo grans, dette... Vi hadde jo et grans utsolg, ja, skymt. Ja. også på 90-tallet, og vi fikk jo kjøpt denne her i bøtter og spann, mm. til den billige billige pengene. Ja. Så vi har drukket vår del tro på, i hvert fall jeg, selv om det ja. ikke var den jeg valgte oftest. Nei, ikke heller. Jeg husker vi ofte fikk det hos eh, mormor og morfar. Ja. Altså, er det bursdagsbrus? Ja, fordi de var glad i grans. Mm. Vi hadde jo, vi var jo, altså vi har jo vokst opp med brus, vi hadde jo grans på den ene siden av eh, skogoldt, og Roma eller Roma på den andre siden, som mm. sånn til en annen type billig brus. Ja. Så dette er et hyggelig gjensyn Så jeg er litt spent på om det er et hyggelig gjensmak Ja Den, da, den skal da inneholde Tropiske frukter Den er en tropisk frukt om? Ja, det er jo frukter som vokser I tropene selvfølgelig, men her står det jo for eksempel Hva den inneholder da Apelsin, pasjonsfrukt Ananasjus Ananasjus er ikke en frukt Det er jo da fra koncentrat. Altså det er apelsin, jus, pasjonsfrukt fruktjuice og ananasjuice fra koncentrat. Ah, og okay. så det er eh, det de jo, de jo de eh, men det er da 7% av brusen eh, så så de prøver ikke, ikke å oss på samme måte som Nora gjør med å si at dette er gamle bestemødre som har presset tropisk frukt Nei, eh, det er ærlig markedsføring da ja, minst. men altså, det står med ganske liten skrift det jeg sa nå jo. men, på, men eh, tropisk fruktsmak, det er i hvert fall riktig sikkert. og de har også selv skrevet på flasken endelig tilbake mm. så de tar det vel fint da at vi vil like dette så la oss prøve. Der var den. Yes. Det passet jo bra at jeg fant frem litt grønne glass også. Ja, her går det litt sånn i et... Jeg uh, vi kommer til å like det, til det blir tomt. Det er jo tross alt sukkerbrus. Eller leskedrykk. Mm. Sakkerdrykk. Mm. Sakkerdrykk, ja. Mm. Skal vi prøve? Ettersett. Ja. Skål. Skål. Mm. Det, her, det er mye smak, ja. Ja, men det smaker mindre enn jeg husker. Jo, men alt smakte mer på 90-tallet. <laughs> det kanske kanskje jeg som blir gammel og smaksløkene er slitt. Det kan det også, selvfølgelig også være. Men smaker du noen av de som står her? Smaker du, Ananas? Nei. Altså? Ja, det, det er noe som sånn rar ettersmak av noe fruktaktig. Det er kanskje ikke... noen pasjonsfrukten, for den smaker ja. jeg veldig sjeldent. Ja, det er noe, kanskje kanske pasjonsfrukt. personsfrukt. det um, Helt så Ellers må det være det surhetsregulerende midlet Eller kanskje sukkeret ja, Men vad skal vi si? Har du kommet til å plukke opp denne oftere nå? Nå som den er tilbake? Er det bare et hyggelig gjensyn? Jeg kommer noe det, Jeg tviver på at jeg kommer til å kjøpe den veldig ofte Men kanskje ja. sånn hvis jeg har besøk av barn for exempel. Ja, er det helt sikkert bra? Jeg tror kanskje hvis det en ekstrem varm sommerdag, så tror jeg kanskje dette her... Det er jo friskt. Ja, samtidig så vil jeg tro at det er såpass mye sukker i den her at man vil bli ganske fort tørst igjen. Jo, jo, jo, men, men det gjelder jo mestparten av rusen. Ja. Som er gått da, synes jeg. Ja, men absolut Drekkenes, kan Absolutt, vi si. Drekkenes. Ja. det andre brus som vi husker som vi gjerne vil ha tilbake? Nå setter jeg deg litt fast eh, eh, der, kanskje? Nei, men altså, jeg husker jo det er brus som, som fortsatt finnes, da, som jeg, men som jeg bare ikke... Rører deg. Ja, men det er rett og slett fordi eh, man må gjerne til spesielle steder for å få tak i det, og det er steder som man satte väldigt pris på som barn, for det var billige steder. Ja. For eksempel Roma Brusshop. Asina. Den Asina för den finns men den finns väl på um, Roma Brus och Paris utsalts kort Ja men den finns jag på på Remo 1000 tror jag. Ja nör kanske det. Men uh, men jeg husker ju då Royal Crown Cola. Ja. RC Cola. RC Cola den, men den tror jag finns på Roma Brus och Den är uppgiven. Ja för det, eh, det det den kanske vi kan försöka testa nästa vecka. Vi utför det. Så var det, det var en av flaskene som hadde var bildet et litt sånn Francis-sjeldskap Og den en helt sånn soda, flux-soda Flux-soda, ja Flux-soda? Hva det ja. nå? Det, det er noe som bringer noen bilder, men det tror jeg aldri jeg har smakt Jeg ja. mener at det var sitromruss, og det er veldig siddende jeg plukker opp Ja, nei, men ja, det er, det er mulig det er noe der Ja, jeg tror kanskje det <laughs> ja. Men jeg tror kanskje at mye av de som heter so sluttet med soda Grunnen til at vi ikke drakk det og ikke likte det var at det er egentlig mer som blandevann ja. Og det visste ikke vi på 90-tallet Og dermed så drakk jeg, husker jeg for eksempel Jeg drakk Schweppes Russian ja. For eksempel Og det er jo grusomt Og så husker jeg jeg hadde kjøpt det en gang Og så, så ga jeg til faren min og sa Jeg har kjøpt sånn vond brus Og så smakte det og sa Ja, det fungerer kanskje bra som blandevann så. Og jeg skjønte jo ikke det Ja, av disse så synes jeg Schweppes Lemon fungerte greit som brus Ja, den var den var greit som brus Den drakk jeg faktisk ganske mye av. Ja, men det, det var et hyggelig gjensyn, og jeg kommer helt sikkert til å kjøpe den uh, en gang iblant, sånn, uh, men kanske ikke i halvannenlitterflasker lenger, nei. Nei, finns det også? Jeg vil tro det kommer hvis dette... Nei, nå finnes den bare i, I, i halvannenlitter. Ja. Så vi får se om den kommer tilbake for fullt. Ja, eh, jeg kan ikke love at jeg kommer til å kjøpe mye uh, tro men kanskje. Hvis jeg plutselig en dag så våkner jeg på kjempelist på tro Ja, og så er det jo da et lite hint til dere lytter om at uh, Send oss en liten beskjed om en eller smak dere tenker er veldig 1990. Så skal vi teste det, er vi? Hvis ja, vi det, absolutt. Um, og måten dere kan få tak i oss på, er at vi har en Facebook-side. Det har vi. Gutterommet. Gutterommet gutteromme podcast. Og ja. der kan dere rett og slett uh, finne oss um, og ta kontakt. Uh, så... Ja, og hvis dere skriver en melding, så tar vi kontakt, sånn at dere kan få, hvis dere har lyst til å oss noe for eksempel, så skal vi ordne det. Det skal vi absolutt ordne, mm. og vi skal også få lagt ut et bilde av tro på flaska her selvfølgelig, selv Det mm. dere husker jo alle hvordan den var. Men den grønne fargen, den var enda grønnere enn jeg husker. Yes, Kennet. Ehm um, TV var viktig för oss på 90-talet. Ja, det har alltid varit viktigt och kommer alltid till vara viktigt. <laughs> God gammaldags linjär TV. Ja, där man mor uh, man snackade med vänner sin om det man hade sett för de alla hade sett cirka det samma. Ja. Uh, man kunde riktig nog ta upp på videokassett. Ja ja, för all del. Jag har uh, kassevis på loftet. Ja, jag tog upp en sällan gång ibland, men uh, inte så ofta. Ehm uh, ja. Vi, så hva var det du pleide å, hvilke ting er det du kan huske at du så på 90 talet som du satt pris på? Det er en sånn typisk ting som, hvis noen i meg et hint, så vil jeg komme på noen som jeg brukte masse tid på se på. Ja. Men det første jeg kom til å på var at jeg så på kasino med Håvard Flatland. Og det var sammen med pappa, spesielt, fordi han kunde svare på disse spørsmålene. Jeg hadde ikke peiling på hva som foregikk i verden. Så pappa kunne svare på en del spørsmål Og så hørte jeg på det Og så var jeg mest fascinert av når kortet i opp ned Hvor Tause Birgitte sto og prøvde å se pen ut og man kunde vinne et hus Eller en apelsin Så det var veldig fascinerende Og jeg husker også at man Kunne ringe inn Og hvis pappa hadde klart å svare på alt riktig Og vi var klare til å ringe inn Så var det fortsatt En kneik til å komme over Og det var om de, Denne episoden skulle la telefonnummeren med parthalp eller oddetalp ringe inn. Så det var veldig skuffende ganger at, å nei, vi får ikke lov å ringe inn i dag. Nei. Se vi har klart det. Så det gikk casino? i kasino. Ja, jeg, jeg har aldri sett på casino. Nei, <laughs> skjønner du? Ja. Vi har levet helt forskjellige dyr, egentlig. Ja, det, det er rett og slett fordi vi eh, fikk parabolantennene ganske sent. Mm. Så frem til 1996 så hadde vi bare NRK, eh, TV2, TV2, eh, Sverige 2 og Sverige 4 Og det er jo Sverige 4 du har et helt spesielt forhold til, er det ikke? Jo, fordi hver mandag så var jeg en periode Jeg husker ikke helt hvorfor Men det var i hvert fall en periode jeg hadde sånn et par timer Hvor jeg var alene hjemme på mandagskveldene Jeg tipper jeg var sånn 11-12 år gammel Og da, da var det noe på svensk TV4 som het Hockey kveld med fyraen Ja nettop. Och var ju så intresserad i hockey, men Nei. det var det var tross alt sport på TV. Ja, varsågod. Sånn eh og jeg ble, jeg ble på något sätt introducer fick liksom en viss grundförståelse för ishockey da, eh, i den åldern. Och det jag plejade göra var att jeg satt där, eh jag spist upp till flera brödskivor, knäckebröd, självklart, vad litet att det. Var eh, med massa nugatti på. Mm. och drack mjölk. Ehm um, det var alltså så så nyligen så hämtade jag gå le till skat på om det var ett restaurang 70 kunde spise efter på vi tillägg till ja, gatain så sånn. ja, ja. och då kunde det liksom uh, det var ju något godteri som jag kunde ta för i ville jag mot att öppne något nytt och då ville jeg bli märka att jag hade tagit så då var det kanske som sånn, Liten skje med sukker Ja, ja, ja, kjempe meg en glasur ja, glasur og sånne Så ja, det var, det var mandagskveldet sine Det var veldig fint Ja, når du først legner på sportsprogrammer Så kan jeg nevne mitt linje Og det var også fra TV Hvor jeg pleide å se på Lilla Sportspegel Og det tror det var lørdagsmålen Som viste dette programmet Og jeg husker egentlig ikke så veldig mye av det Men jeg husker konkurransen som var At det skulle prøve å kaste Eller sparke en fotball eller en håndball in i någon hål i ett mål en målvägg. Ja, jag husker det. Altså, jag husker också att se på det här för det var ja. gärna så pass tidigt att det var för sporten på TV hade vunnit nettop. Ja. Så man liksom, når man är lite yngre da, så sprätter man gärna tidigt upp på morgonen och så så vill man gärna börja och se på sport. Ja. Mm. Och svensk det, det gjorde det hela bara lite mer internationellt. Det föltes viktigt. Ja. Så svensk TV det men, vi har begge noe på lista vår her som hverken uh, er svensk eller sport uh, og det er Baywatch Baywatch, ja. Uh, alle på 90-tallet så jo på Baywatch Ja, og vi har snakket litt om det før, men altså, jeg var shoppas ung første gang jeg så Baywatch at jeg så det ikke av de åpenbare grunnene som kanskje folk tänker at folk ser på Baywatch Nej, men samtidig så tror jeg at um, Baywatch var kanske noe av det som Vekka så, de, som, som vekka de nei, ja så, at, jeg, at jeg begynte å sette pris på en del ting da Så jeg, Ja, ja, altså, ja. Mm. Jeg tenker altså vannskutere Det lå la tett i deg Det er det jeg tenker på sikkert ja, Absolutt ja. Ja, ja, ja. Men så har du på måte, Man så på det fra den alderen Til den alderen hvor det var veldig Veldig tydelig hvorfor man så på det Ja, fordi liksom, det er klart når man er, begynner å bli 14-15 år då blir ja. og, og, og det båtar ja. och og och vatten. Förstår man det börjar det bli väldigt kul. Absolut, absolut. Men det var det var mye annet som tog mycket plats i serien och det var väl lite omtumt. Dock mycket plats och ja, med drama. <laughs> ja. Men när vi först snackar drama så tror jag vi ska bara glida rätt vidare till ett annat program ja. som jag husker att brodern min var mest upptatt av. Det, men jeg fikk lov til å være lenger, akkurat den kvelden dette gikk, fordi akkurat jeg også se på det. Og det var Beverly Hills 90210. Ja. Og det, det var jo det var bare drama. Ja, jeg må innrømme at jeg følte sånn, jeg så på det, fordi i det var fordi på 90-tallet så hadde man jo gjerne en TV i huset da Og søsteren min ville ja. se på Beverly Hills Hvis så... du snakket om på skolen, hadde ja, man mye følelser er, ute for Ja, så det ble til at man så på, på Beverly Hills mm. Det var jo... Jeg har ikke store sånne minner til handlinger Men jeg husker at jeg synes Kelly i serien var den peneste Mhm Eh, Noen som, og da, da husker jeg Jeg ble plaget veldig Av min ett år äldre søster For akkurat det, at hun skreid, drev og skrev eh, Altså, hva er det Odd for? Og det pluss Kelly er litt liksom? sånn Ja, eller sånn Jenny Garth i, Som var da navnet ja, ja. på skuespilleren I hjertet Og hangde det runt rundt omkring i huset Og sånn ting, og så ja. liksom Og ja, så, og det er väl när man er som liksom sånn 12 år så syns man det är liksom sån det är lite det är ja. Men jag ska bara inröma att det tar också i den lite sån uppvåkningsfasen av livet, hvor jag också synte gutta var väldigt kule. Och ja. om ville väl inte ha <laughs> hårseisen till Bram Wolfs, det var i alla fall jag. så det det det aldrig. Men det er nog helt speciellt med, ja. med de 16 i den serien. Ja. Jag husker till med inte till för stunden och sa har du sett den serien sånn, ja, tenk meg noe sånt, eh, og gjorde det et forsøk, men det gikk sånn helt midt på tren. <laughs> ja, og så har du, ja. Men hva er det du lo på ditt i tallet? <laughs> jeg vet hva du sikker til, og det er, det er veldig rart å tenke på det nå, for jeg ser i prisene nå, og jeg det ikke. Men jeg husker at jeg synes mot i brøstet var morsomt. Og det kan være fordi settingen hjemme, da, da var det en hyggelig setting hjemme, og pappa lo høyt, og ja. det, det, det smittet jo selvfølgelig, og Nils var jo en tullede fyr og smittet en poterkull på en morsom måte, så det er klart det er jo litt, litt av verdt å tenke på der. Ja, det var, men det var enkel humor på, på 90-tallet. Det er så enkelt som du får det, absolutt. <laughs> Repeterende humor, det er det samme i hver episode. Noen blir sinte, og noen snubler. Ja. Det är så enkelt som du får det som du ser. Mm. Uh, ja, jag hade ju lite mer sport som jag måtte jag få med. Eh uh, och det gjorde väl uh, kanske du också sportscrevin. Ja, ja sportscrevin uh, var väldigt viktig, för det var inte sånt som nu att man bara kan gå in och checka et klipp på hur den gick den fotbollskampen, jag vill se målen. Mm. Vi stödde hört att uh, Arsenal hade tapt 8-0 mot uh, Newcastle. Det skjedde jo aldri, Så ville man jo, det man fått med seg var å på tekstet, da. Og hvis man ville se de målene, så måtte man vente det søndag kveld og se på sportsrevyen. Ja, eh, og så husker jeg, jeg var veldig glad når de visste mye sport på sportsrevyen, og så var det noen ganger at sportsrevyen var via til sånn eh, valg av president i Norges idrettsforbund og sånne ting, og jeg ble så sint. Helt ubrukelig. Ja, det interesserte mig jo midt på ryggen Eh ja. uh, och varför skulle man da sitte och eh uh, och liksom kaste bort de den värdefulla halvtimmen eller 45 minutterna som ja. sportsvinn var? Ja. Och detta är söndagskväll. Ja. Det är slutet på helgen. Eh ja. uh, då vill du då vill du underhållas. Ja. Och du vill på mode um, så vill man gärna sportsvinn ska vara och vara och vara så att man slipper och måndag liksom tänke på att det er måndag dagen efter en helt ny frisk vecka och gå på jobb. På. Eller vi på jobb, det man som vi på. kalte skolen på den tiden. Ja, vi kalte skolen på jobben. <laughs> Men alt dette her, det vi vil komme fram til her nå, er at vi har lyst til å se på noen av disse tingene som vi så på, med nye gamle øyne. Nye gamle øyne. Og den serien vi har valgt nå å se til neste gang, er at vi skal sammen se første episode av MacGyver. Her har vi sett mye MacGyver i, i oppfeksen. Jeg har til og med sett noe i voksenholder. Ja, og jeg er litt spent på hvordan det har holdt seg, altså, fordi eh, ingen var kulere enn MacGyver, og han var den eneste grunnen til at jeg skaffet meg en lommekniv på ett eller annet tidspunkt. Ja, samtidig så har man alltid, i hvert fall så lenge jeg husker, jeg har eh, alltid, alltid ledd litt av sveisen til MacGyver. Eh, mm. Hockeysveisen var liksom, det var alltid litt too much, men... Eh, og, og liksom, og de gangene jeg har sett det sånn i senere tid, så har jeg kanskje tenkt at han var i, i grenseland skinnheldig, han godste MacGyver. <laughs> kanskje. kanskje, men, men det, det må være stedet... greit når du klarer å sprenge deg ut av et rom ved å bruke litt kva og nå rødbeter. Ja, men, men nå er det jo litt aktuelt da, igjen med MacGyver, fordi... Eh, det skal jo lanseres en ny MacGyver-film, tror jeg, i sikkerheten serien. Ja, serie. ja, ja. Da, vi får lese opp så, ja. litt mer til neste gang. Ja. Men målet vårt er at vi skal se første episode, kanskje hvis det en tid, hvis det virkelig falt ja. med interessen. Jeg tror vi må unngå pilotepisoden, fordi så vidt jeg husker så er den litt annerledes enn resten okay. av, uh, ja, okay. av serien. For der, der er blant annet MacGyver, han bruker våpen og litt sånne ai, ting. Som... Så det är liksom det det representativt bild av hur serien är så det kan ända kan vara lurta se en episod som är lite utanför serien har gått sin ja. gång lite grann. Kanske vi gör någon liveupptakt menns vi mens vi se på. Ja. Kanske vi kommer med någon live reaktioner där. Eh, men vi skal låta och och vi ska vara Vi ska bruka vårt blick nå och se si, varför er det bra nå eller varför är det dåligt nå eller varför godtok vi detta då vi så. <laughs> ja, en gång till. Eh vi det här var grejt? Ja. Eh og så husker jeg, jeg har mye sånne gode minner, for det gikk jo på lørdag kveld, eh, pizza... Eh... Pizza MacAver, det er et begrepp. Ja. Mm. Mm, det er litt som Netflix og chill her nå. <laughs> egentlig ikke. Nei, egentlig ikke. <laughs> Men uh, skaffer du pizza, så skaffer jeg MacAver? Ja, okay. skal vi ha en date i moral? Ja. Ja. Da ska vi rett og slett snakke om eh, hvem vi var på, på midten av 90-tallet, der omkring. Ja. Fordi å snakke om hele 90-tallet blir å snakke om oss selv fra 7 til 16, og det blir litt mye. Det, det er to ja, forskjellige, 17-tallet mm, kanskje. Til, annet, kanskje. Ja. Så det, det blir litt et stort lærer bleke det også. Mm. Men eh, hvis vi tar utgang mot cirka midt på 90-tallet, så lurer jeg på hvilken klestil hadde du da, Odd? Um, det var litt sånn, jeg begynte å skulle skaffe meg en kles til å være litt tøff um, Og på begynnelsen, av, eller be, midten av 90-tallet, da begynte sagginga å komme Og litt mm. store bukser mm. um, Og det er liksom, nå er jo liksom hiphopperne overtatt det Men på den tiden så var det liksom sånn punkrock, sånn ja. skatepunk hadde, liksom, hadde du lommeboka di i et kjede? Det hadde jeg faktisk ikke Nei, Nei. Men øh, Jeg hadde store bukser Levis 519 Var det jeg var fan av okay. Så det Det var veldig, det var veldig Men det, samtidig Det kostet mye penger Så det var ikke sånn jeg fikk øh, Over Nei. en lav sko Men du hadde lave sko Ja, lave sko Jeg hadde ikke høyhjelda sko Nei. Nei, ikke... <laughs> Og ikke platåsko eller. Når den tiden kom. Nei. Det var litt, veldig særlig. Luer, begynte du med det? Ja, luer hadde jeg. Ja. Caps hadde um, ja, jeg. Hadde, jeg husker jeg hadde en caps med, da er selvfølgelig et basketballlag, som var veldig kult, med som var Phoenix Suns. Ja. Og den var lilla og oransje. Jeg ser litt på meg, faktisk. Uh, og det, det? det er et plagg jeg ikke kunne tatt med nå. Jeg har ikke vært nevnt etter alle der, men vi har vært for i samme klasse. Ja. Det har jeg tatt med seg. Så, men du då, det klesstilsmessig? Vetar ja, jag, jag tror jag hade inte någon klesstil. Jag tror min klesstil var baserad på två ting. Gaver. Och att jag ville spela fotboll i fem minuter då. Ja. Och det där är var därför. Därför också så var jag inte så väldigt konsekvent på stilmin för jag ville ju också spela fotboll, så där med så fadd jag ett var på mig någon av dessa ett kule boxsne som jag syns då. Så var det väldigt svårt, det är väldigt svårt att spela fotboll med på mode boxa ner i knehasarna. Det du du är du får också Du blircke ving, du blircke ving. Nej. Du blir egentligen ingenting. Nej. så kretsen min var uh, forglemmelig tror jag vi kan undasä, rätta sätt. så er det nog att men vi var ju i den åldern så er man ju gärna i den ehm um, hvor man blir liksom er i ferd med å danne sin egen på måte, personlighet. Så man er liksom ja. i ferd med å liksom få sin... Man er, sånn, eh, man er veldig åpen for påvirkning, vil jeg tro, i den alderen. Ja. Fra liksom eldre folk som man ser litt opp til, som er litt kule. Jeg husker et veldig klart minne om akkurat det du sier nå, fordi vi skulle ha gym, og vi skulle være ute på skjøtebanen. Mm. Og pappa hadde en gammel skjøtetrikot. Mm. Og jeg tenkte at det... Ja, perfekt. Vi ska ju gå på sköter. Eh, jag fick rare blick, hur ska Det var rart, men jag mötte i alla til förbritt till kan ikke huske det. Eh, det är nästan lite trist att inte huska. Men men kanske jag rätt och slett har förtrengt det för det var innerst inne lite misundlig. För det är som ting som jag kan tänka mig att det hade syns varit väldigt kul. Ja. ja. Men eh när vi fortsätter in på dette med skolan då. I klasserommet så er det jo forskjellige roller man fyller Hvilken rolle fylte du? Jeg prøvde nok å være litt morsom I tillegg så var jeg vel kanskje Jeg var vel kanskje han litt irriterende som Du var satt... skoleflink, det husker jeg også. Ja, jeg var nok litt han irriterende som satt bak og kom med svaret Litt ja. for fort Jeg husker minnen fra dig om dig, Når vi satt rundt Det var ganske tidlig på skolen Og alle skulle lage en setning hver Hvor læreren skrev på tavla og så skulle vi lese det opp etterpå. Og det skal jeg jo kritisere deg, du leste alt for fort. Du må <laughs> ja. lese sakte <laughs> <laughs> Ja, det, det skjedde nok ganske ofte alt jeg leste eh, ganske fort. Og så fant jeg for litt siden, og fant jeg noen sånne bøker med litt kommentarer og sånn. Og da hadde jeg nok... Eh, Uh, I og med at jeg kunne lese jeg på skolen Så har jeg kanskje kjeda meg litt i de første ja. årene Så jeg har prøvd å også være morsom i leksegjøring <laughs> Ja, og ja, jeg fant også noen bøker med noen kommentarer som uh, Jeg husker ikke kommentarene Men jeg husker at jeg har nok prøvd å være litt for morsom her Og jeg skjønner at læreren ble litt irritert <laughs> Ja, for det var ikke så morsomt det jeg skrev var ikke så, men, så det var også noen vi begge prøvde å føre ruske vi prøvde oss på noen vitser hadde vi lært en ny vits, i hvert fall jeg, så ville jeg fortelle den. Mm. Og var det noe som var for vanskelig å ikke spøke om, så ja, vi måtte spøke sånn. Ja. Og det, det falt ikke alltid like, like gode jorda. Men vi var jo, på denne tida var vi jo veldig i begge to. Ja. Og vi var jo også, vi fikk jo briljert litt med <laughs> våre kunnskaper. Ja, det, dette her er jo opptak som jeg dessverre ikke klarer å finne men jeg vet om ligger et eller annet sted. Vi var altså med på 5PÅ eh, radioversjonen, og vi klarte ikke å oss i tv version men vi kom til semifinalen i radioversjonen i Østfold. Og hvis det er noen som ikke vet hva 5PÅ er, så er det jo rett og slett, eller husker, så det jo, var det jo et, et spørreprogram for femteklassinger. Ja, vi konkurrerte mot andre skoler, og satt i hvert vårt radiostudio og fikk spørsmål fra... En programleder, og måtte svare som best vi kunne. Mm. Og vi var, var egentlig ganske gjennomsnittelige, men vi brillerte på sportsspørsmålene, og ja. kom det sportsspørsmålet, så dro vi fra. Ja, og da, og da kom vi gjerne med ekstra kunskap altså, som vi la ja. til ved siden i var det sånn og sånn, så sånn, sånn, ja. da husker vi prøvde, da ble vi rett og slett blærette. Ja, spesielt da vi ble spurt om hvem som spyttet i bronsjefinalen i VM i 1994. Og da, da slang vi på også resultatet kapteiner, målvakter og målskårer i finalen. Ja. Nei, i bronsfinal. Ja, uh, Sverige-Bulgaria, var det ikke det? 4-0. Ja. Ja. <laughs> ja, så vi var, vi var litt uh, litt uh, nerder, men uh, likevel men uh, uh, vi var lite i alla leire tror jag. Ja, vi var för det få mig lite stil og bli lite sån kul. Ja. Eh, så, men jag glömde ju ofte det då när jag blev lite ivrig på andra ting. <laughs> ja, för det alltså ting vi intresserade oss for, så trompet fotballinteressen alt Ja, den kom på en måte Fordi liksom, jeg kunne jo ikke gå på skolen I klær som de ikke gikk an Å spille fotball i Nej og var man i den altså slutten på barneskolen Når man kanskje begynte bli litt småfløtning Med de andre Så var det sånn, nei, jeg har ikke tid til å med deg nå jeg Lager mitt, spiller fotball ja. ja Så var det ofte, ja, det var, det var, det var viktig Og vi hade husker jeg, fotballkamper Som liksom varte gjennom hele uka ja, vi hadde turneringer ja. Jeg husker blant annet at jeg var ansvarlig for å lage diplomer Til denne turneringen vi hadde Og jeg lagde de fine diplomer På finaldagen hadde jeg dessverre 40 feber Men klarte å få en at jeg skulle på skolen og spille finalen Og dette diplomet ville jeg ha Det er da har jeg laget selv, og det var flott Så ja, det er vel oss godt oppsummert Vi har forandret oss litt Men kanskje ikke alt for mye Nei, kanskje ikke alt for mye Ja, da nærmer vi vel altså egentlig slutten. Jeg tror det er greit å runde her og spare på noen av godbitene fremover. Vi håper at dere som har hørt på vil høre på mer. Ja, og at det har forstått likt det dere har hørt. Vi blir jo veldig glade hvis dere kommer med litt innspill. For eksempel skrive til oss på Facebook. Ja, det blir veldig navlebeskudd hvis vi bare skal snakke om oss og selv og vårt intryck av vårt gutterom og vår... Oppvekst? Ja. Så her trenger vi rett og slett hjelp av dere. Vi vil gjerne høre fra dere, og vi vil gjerne kanskje sammenligne litt. Mm. Altså, altså, det trenger ikke nødvendigvis eh, å være altså, at det er like gamle som også husker ting fra samme periode. Neida. Eh, gjerne ting dere husker fra deres barndom eller oppvekst. Det kan være fra 70-tallet, 80-tallet, 2000-tallet, for den sørs skyld. Men som vi kan på en måte, som kanskje kan trekkes litt paralleller og kanskje sammenlignes litt. Da. Kanskje noe... vi til og med finner en fellesnevner her? Ja, er det noen fellesnevner for... for eh... Ungdom i med uppväxt genom tiden det kan vara lite intressant att veta nå. Om ni har någon sända in dessa förslag eller komma i kontakt med oss är alltså gå in på Gutterumme podcast eh på Facebook. Ja. Eller så har vi en hotmail som er gutterumme@hotmail.com. Ja. Ehm um, och då är det ju ja, som sagt bara sänd in förslag, eh ting ni har lysst till och vet nå om, hör nå om um, og generelt, eh, om dere husker noen uttrykk eller lignende? Ja, annerledes det. Skal vi bare si sånn som vi pleier å si, mye på 90-tallet? Ja. Ha det